Досить, що вона для нього пише. А сидіти без діла Корнела також не звикла. Мимоволі почала читати твір Лесі Касовської, а тут іще з конверту випали світлини дивовижних скульптур. На одних ззаду написано Іоан Георг, на інших Мішель. Ці світлини також спонукали читати сповідь Лесі Касовської і не просити, щоб вона її скоротила. З'ясувавши питання з головним редактором, Корнела поїхала додому, не заходячи в магазин, щоб скоріше дочитати Лесину сповідь до кінця. Ця жінка дуже відповідально поставилась до її завдання. Коли ж вона запропонувала їй написати це? Всього три тижні тому, коли було ще тепло. Так, за тиждень до покрови. Тоді, з початком бабиного літа, Лесі нестерпно захотілося до Львова і до Бучача. А тут вечірка з приводу дня народження головного редактора. Поряд з Лесею, гарний, спокійний чоловік, з яким вона цілком може почуватися дівчинкою. А їй не дає спокою невротичний, але до біса талановитий хлопчик. Тільки котрий з них? Той, який пожертвував своїм здоров'ям заради своїх творчих осяянь чи той, який два століття тому Світ за очі пішов зі Львова у розквіті своєї слави, пожертвувавши усім заради якоїсь химерної ідеї? Корнела стала читати Лесану сповідь вдруге. Тепер вже з олівцем в руках. Робила позначки на полях, підкреслювала ключові моменти. Завтра вона прогляне цей текст іще раз, побачить якісь деталі, яких не вловила зараз, і, вочевидь, зможе збагнути те, чого не збагнула сама Єлизавета Маріанна. Он яке ім'я має Леся Касовська. Недарма роботу психолога порівнюють із роботою детектива. Леся добросовісно описала всі події, по змозі пригадала основні деталі. Добре, що цей манускрипт, а вірніше роздрук, дістався Корнелі саме так, як воно сталося. І вона не змушувала Лесю скорочувати цей текст. Інакше б вона просто відлякала цю жінку, а не допомогла їй. За кілька днів Дві жінки зустрілися. Корнела не захотіла сидіти в кафе, запропонувала пройтися осіннім парком. Тим більше дні стоять сірі, мокрі, але теплі. Під ногами шарудить поблякле скрючене листя, нагадуючи, що на дворі закінчується місяць листопад. Різкі лінії гілля в темряві нагадують обриси химерних, готичних скульптур. Як ви бажаєте, Лесю, щоб я називала вас Маріаною? Як вам зручніше, Корнело? Ви бачите, яке у мене ім'я? Прямо для таємного бажання. Але це моє справжнє ім'я – Називайте мене так, як вам зручніше. Але в цьому світі я, Леся. Гаразд, Леся. Отже, у вас виник дуже тісний духовний зв'язок із тим чоловіком, якого ви називаєте хлопчиком. Настільки тісний і глибокий, що ви самі не можете збагнути його глибини. Але я ніколи... Не розраховувала на нього Корнело, Я розумію. Але доля вирішила за вас. Доля вас тісно пов'язала. А потім та ж сама доля боляче розвела вас. І вас мучить так званий ефект незавершеної дії. У психології є таке поняття. Незавершена дія Так, ви цілком були готові, що ваші стосунки урвуться Але урватися вони мали по-іншому Він мав віддати вам трактат, ви мали віддати йому його фотокопію Він мав підтвердити, що це саме те, що він шукав Адже ви зіграли ключову роль в розшуку цього документа і витратили на це чимало душевних зусиль,